Знову тоді почала, говорить пенелопа розумна. Гостю мій, дещо у тебе і сама б я хотіла спитати. Ось наступає нічного спочинку година ласкава. Навіть журбою тривожених сон огортає солодкий. В мене ж безмірна печаль, що нею боги наділили. В день, хоч і смутком в душі, Хоч і гірко ридаю часами, розривку маю, служниць і робіт доглядаючи хатніх, а серед ночі, як все у солодкому сні, опочине. Я на постелі лежу, а трепетне серце шматують, гострого болю шипи і тривогу смутну нагнітають» як Аедона, дочка, пандарея, дзвінкий соловейко, жовто-зелений весною виспівує пісню чудову у густолистім гаю між розквітлих дерев затаївшись, і що хвилини коліна, міняючи, плини луною в тузі за сином коханим від зета вождя за й тілом, що необачно сама його гострою міддю убила, так же Надвоє й моє у журбі розривається серце. Чи залишитися з сином моїм і всього пильнувати, високоверхого дому й служниці, маєтку цілого, мужеве ложе, шануючий славу свою у народі? Чи за найкращого вийти за Ахею, що в дім цей до мене, шлюбне складаючи віно, приносять дари незлічені? Син мій в ту пору, коли він ще підлітком був нетямущим, Заміж і ти заважав мені і дім чоловіків лишати. Ставши ж дорослим тепер і змужнілого мужнілого віку дійшовши, Само же зрештою хоче, щоб вийшла із цього я дому, Дуже обурений тим, що Ахеї майно в нас грабують. Тижно послухай мій сон і з'ясуй, що він значити має. Двадцять гусей мені снилось. Пшеницю з води вибирають в нас на подвір'ї, а я лиш дивлюся на них і радію. Раптом з-за гір вилітає великий орел криводзьобий, шиї поскручував їм і усіх поубивав. Скрізь валялись купами гуси, а він в світлосяйному зникнув ефірі. Плакала гірко крізь сон'я і ридаючи в тузі, кричала. Враз позбігались до мене ахеїнки всі пишнокосі, теж у сльозах за гусей, орлом несподівано вбитих. Раптом вернувся орел і, сівши на гребінь над дахом, голосом людським мені, утішаючи, став говорити. Твердості більше і Карія. Далекославного доню, це ж, бо не сон, а ява прекрасна, і збудеться все це. Гуси твої женихи, а я був орел дуже крилий. Ну, а тепер ось я твій чоловік, що додому вернувся, і женихам знахабнілим ганебну готує недолю. Так він сказав і покинув. Тоді мене сон найсолодший. Я роздивляюсь довкола і бачу, у нас на подвір'ї гуси так само пшеницю значову клюють, як раніше. Відповідаючи, мовив тоді Одісей велемудрий. Жінко, тлумачити сонцей, інакше ніяк не можливо. Сам бо тобі Одісей. Роз'яснив, як усе це небавом статися має. Усіх женихів тут настигне загибель, всіх до єдиного, смерті і кер тут ніхто не уникне.